Hjärtligt välkomna alla nära radiolyssnare till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms nära radio som sänder på 88 MHz. Det är idag lördagen den 6 november, Gustav Adolfsdagen år 2010. Och det här programmet sänds för första gången mellan klockan 14.00 och 15.00. Programmet sänds i repris söndagen den 7 november mellan klockan 09.00 och 10.00. Och en andra repris går torsdagen den 11 november mellan klockan 20:30 och 21:30. Och 21 och Jag som pratar nu heter David Lång och med finns även David Bergqvist. Och även studioteknikern Georg som vanligt. Ja, det är som sagt Gustav Adolfsdagen och det är alla helgorna helg. Så det finns dubbel anledning att minnas just Gustav Adolf men vi minns naturligtvis också våra anhöriga. Jag eh, tänkte börja med att eh, prata lite grann om eh, Sverigedemokraternas arbete i riksdagen och även eh, allra först gå in på de eh, senaste opinionsmätningarna. Men vi kommer också in på varför vi högtidlig håller minnet av Gustav den andre Adolf så småningom i programmet. Men jag konstaterar att eh, vi fick en sen oktobermätning eh, från Centio Research. Och det gav Sverigedemokraterna 6,3 procent och vågmästarroll en framgång sedan valet för övrigt och ser också att de andra borgerliga partierna fel de borgerliga partierna går ganska stilla egentligen totalt sett medan vänsterblocket går lite svagt framåt övriga partier utanför riksdagen tappar en aning men Sverigedemokraterna i alla fall 6,3% och vågmästare och det gav ett genomsnitt för oktober månad på 5,5 procent. Och det är faktiskt det högsta genomsnittet någonsin. Det förra rekordet var från november förra året 2009. Då fick vi i snitt 5,3 procent av alla mätningar den månaden. Och den uppgången hade vi ju tack vare att Jimmy Åkesson fick en artikel publicerad i Aftonbladet. Som gav mycket uppmärksamhet. Men nu har vi alltså slagit det rekordet och får 5,5 i genomsnitt för oktober månad. Sen har också demoskop publicerat sin första mätning för november och där får Sverigedemokraterna 4,9 procent. Det är ungefär i samma nivå som i septembermätningen och betydligt bättre än i oktober. Demoskop är ett av de institut där resultaten för Sverigedemokraterna svänger som allra mest så att vi hade bara 3,4 i oktobermätningen, men i november alltså 4,9. Jag eh, kunde också konstatera att i den mätningen så gick Moderaterna fram ganska kraftigt. 34,3 fick de i demoskopsmätning och eh, Socialdemokraterna 28,9. Så att det är mer än 5 procentenheter som skiljer dessa båda åt nu. Det var väl den andra stora saken i, i demoskopmätningen. Mm. Ja, sen när det då gäller vårt eh, politiska arbete så... Eh, Tänkte jag komma in på eh, lite grann om vad vi gör i riksdagen och så. Eh, men du David, du hade någonting eh, lite mer lo lokalt jag? Ja, rapporten från Värmdö, utmärkt i och med att jag själv då tillhör eh, den kommunföreningen. Och det var i, i onsdag som man hade sitt första, med den av första sammantälet. Och eh, det som det mest anmärkningsvärda var väl det att man bantade ner antalet platser i nämnderna då, från 11 till 9. Och det då med syfte för att hålla Sverigedemokraterna borta givetvis. Då. Och det är ju en borglig majoritet som sitter där och styr. Eh, det var Däremot så fick man inte ner antalet platser i just valnämnden. Så där, där kommer SD då att kunna ta plats. Eh, och det är ju i alla fall lite glädjande får man väl säga. Och det var ju Socialdemokraterna som visade sig vara mest kritiska till det här med att, med att man bantar ner antalet platser i nämnderna det här är ju någonting som man har haft i tradition, i en principiell tradition som man har haft i kommunen då, att samtliga partier gärna ska finnas representerade i den utsträckningen som igår då, i, i nämnderna men det här går man då helt enkelt och det är ju väldigt beklagligt man kan ju faktiskt ifrågasätta eller man kan undra man kan börja undra varför just socialdemokraterna är så heta på, på att ja, att försvara oss och just den, den här demokrati principen i den här frågan. Men man kan ju kanske tänka sig att de har lite på att känna att vi kommer att komma framåt även i, i framtida val. Och då vill de ju kanske framstå som de som ändå har varit på demokratins sida så att säga. Va? Ja, i någon mån. Det var ju precis som i riksdagen då när det var tal om våra utskottsplatser där. Mm. Att borgarna föreslog att minska antalet platser i utskotten. Men Socialdemokraterna vände ryggen till det. Mm. I, Nynäshand, däremot, där minskade de i antalet fullmäktigeledamöter inför valet 2006, just i hopp om att vi skulle åka ur då. Det hjälpte inte, vi satt kvar i det valet och nu i valet 2010 och så gick vi framåt och tog ett mandat extra. Mm. Så att den där strategin har ju inte funkat tidigare och det är väl antagligen därför lite grann också som de inte vill fortsätta med den. Mm. Det kanske är med demokratin mer än vad man så att säga... Vad nytta då för Socialdemokraterna? Ja, det blir de som tappar platser. Vi har inte tappat någonting hittills i alla fall. Det... Ja, för att säga lite mer om vad som händer lokalt. Om vi går ner till Skåne så såg jag i, och både läste och hörde på internet i Sveriges Radio P4 om att Sverigedemokraterna nu fyller nästan alla sina platser i fullmäktigesalarna i södra och västra Skåne något som vi har haft problem med tidigare. Och då säger Sami Sködblad som är... Sverigedemokraternas första namn i skur upp. att vi har växt oerhört mycket på senaste tid och haft många drivande och duktiga personer. Vi har försökt kraftsamla och värva politiker till oss för denna mandatperiod och för framtiden och det tycker jag att vi har lyckats väldigt bra med. Och Samir Sjöblad själv, han är 21 år gammal och en av de relativt nya och han fick ganska många personröster också. Och P4 Malmöhus har undersökt ganska många kommuner i Skåne och kommit fram till att vi fyller våra platser i praktiskt taget, alla kommuner. Just i Skurup så hade vi bara tomma stolar i Skurup, men i år så har vi gått fram till fem mandat, alltså fler mandat än förra gången. Och vi fyller alla dessa fem och har dessutom tre ersättare till dessa platser. Det enda undantaget i, i Skåne det är Lomma, där vi har... Eh, en tom stol och i Staffans torp men i alla andra kommuner så har vi lyckats besätta alla platser. Sami Sjöblad säger det att vi har fått ut vår politik och därför tror jag folk vill engagera sig mer när de inte tror på allt media säger utan ser att vi verkligen vill ta tag i problemen som finns i samhället. Och här i Stockholms län så vill jag minnas att vi har numera 40 mandat i 18 olika kommuner och alla dessa mandat är besatta. Det vill säga inga tomma Stolar i Stockholms län som jag har hört i alla fall. Men det var en kraftig ökning på vad jag säga också. Ja, verkligen. verkligen. Förra valet. Mm. Men för att komma in då på vad som händer i riksdagen så har det ju under veckan varit mycket debatt ifrån riksdagens talarstol och där har stått och debatterat. Och det började då med partiledardebatten i onsdags. Och det gick till så att varje partiledare fick 10 minuter på sig för ett anförande. Och sen fick övriga partiledare möjligheten att begära replik på detta. Och de här debatterna kan ni fortfarande se på Sveriges Televisions hemsida svt.se. Om ni går in på Play. Och Åkesson kan jag nämna, han begärde replik mot samtliga de andra partiledarna. Och han själv inledde sitt tal. Jag ska inte läsa upp hela hans tal, men jag tar inledningen. Han sa, fru talman... I valet den 19 september hände något som inte är så vanligt i Sverige. Vi fick ett nytt parti i Sveriges riksdag för första gången på 19 år. Den eftervalsdebatt som nu börjar avta saknar motstycke i modern tid. Aldrig har väl etablissemanget stått så samlat, varit så överens, haft en så tydlig gemensam motståndare. Sverigedemokraterna utmanar etablissemanget. Vi utmanar den splittringspolitik som samtliga partier i denna församling står för- det är en splittringspolitik som utgör ett allvarligt hot mot det sammanhållna Sverige. Det är en splittringspolitik som eroderar själva grunden för den svenska modellen med en solidariskt finansierad välfärd. För vissa är den utmaningen oerhört provocerande. För vissa är det fullständigt omöjligt att förstå att någon skulle våga ifrågasätta deras sedan länge etablerade sanningar. Sanningar om rätt och fel, sanningar om ont och gott. När detta nu ändå har skett så har man inte i alla delar klarat av att hantera det på ett sakligt och värdigt sätt. Jag beklagar det. Jag hoppas att den polarisering vi nu ser kan vara början på någonting nytt. En ny giv i svensk politik. Ja, så började alltså Jimmy Åkessons anförande och resten kan ni se och höra på SVTs hemsida på internet i SVT Play som jag sa tidigare. Och där kan ni också höra replikskiftena från de andra partiledarna. Fredrik Reinfeldt, han valde dock att inte ta debatten. Och det har han också fått en del kritik för i efterhand. Det har han tydligen i media förklarat med att han vill åka runt i landet och ha ja, lyssna av väljarna. Lyssna av väljarna, precis. Enligt DN här i veckan så skriver han att eller det står så här då att SD som fick stor uppmärksamhet i sin första debatt som partiledare. S-ledaren Mona Salim lovade till exempel i sitt tal att kampen för alla människors lika värde aldrig ska tystna. Och sen vad det har med vårt parti att göra det vet jag inte riktigt. Och sen så då att SD är en osvensk företeelse och så bör det förbli och det är också en väldigt subjektiv bedömning från hennes sida då. Jag jag. Eh, och sen Jim också kritiserade sin, i sin tur regeringen för att importera arbetslöshet och sa att invandringen aldrig varit så stor under Reinfels, som under Reinfels tid. Statsministern själv begärde aldrig någon replik, som du sa David, på, på SD-ledarens tal Efteråt förklarar han att han inte ville spela på Jimmy Åkessons planhalva Genom att genom ytterligare uppmärksamhet Istället ska han söka upp SDs väljare och försöka förstå varför de röstade som de gjorde Och ja, det kan man väl tycka att han har en hel del kanske andra partier mot sig också i för sig va? Socialdemokraterna inte minst då. Mm. Där kan man kanske lyssna lite grann på deras välja också han säger så här, vi måste lyssna in varför 340 000 väljare valde att rösta på SD. Det har uppenbarligen en från övriga delar av Sverige skild syn på hur Sverige utvecklas. Det har jag ett ansvar för, säger han. Vi måste leta upp dem och förstå. Vi måste kunna motsvara deras rimliga förväntningar på att lösningar ska komma fram som gör att det tror på Sverige, säger Fredrik Och Då kan man ju hoppas att han anammar vår eh, kärnpolitik så kanske vi inte kommer... Kanske inte här behövs Kanske där. folk börjar tro på Sverige. Ja, precis. Mm. Ett bra sätt hade ju kanske varit att också ta debatten i talarstolen. Men ja. Ja, han får ju fler chanser till det. Mm. Eh, Mona Salin för övrigt, hon angrep Åkesson för att ljuga. Eh, trots att de eh, så kallade lögner som hon gav exempel på är sånt som vi aldrig har sagt. Hon sa till exempel att vi påstår att Sverige tar emot flest flyktingar i världen. Det har vi aldrig sagt men däremot så tar vi emot flest av alla jämförbara länder i förhållande till vår folkmängd. Eh, Åkesson svarade också med att Sverigedemokraterna vill hjälpa betydligt fler i flyktingarnas närområden genom just eh, vår eh, effektivisering av biståndet då till UNHCR. Sen kan man ju inflyga här och säga att eh, mest flyktingar i världen, vi, vi, det vet jag inte, men däremot garanterat mest så kallade flyktingar mm. kan man säga. Ja, ja, just det, så kan man säga. Mm. Eh, Lars Oli för övrigt, han hade också replik, han kallade Sverigedemokraterna för ett fegt parti. Härtnadsväckande nog. Jag vet inte, är det fekt att stå för sina åsikter trots att hela etablissemanget föraktar en? Att man får sparken från jobbet, att man inte kommer in på krogen, att man attackeras av vänsterextremister och ändå rakryggat står för sina åsikter? Är det fekt Frågar jag mig. Jimmy Åkesson han gav andra exempel som ni också kan höra på SVT Play som jag sa. Men jag undrar i alla fall hur det kan vara fekt inom SD så har i alla fall jag träffat de allra modigaste och mest rakligade människorna med allra mest civil eh, Någon som jag har träffat någonstans faktiskt. Mm. Eh, Jan Björklund, Folkpartiets ledare, han angrep Åkesson för att vara emot instegsjobben. Det vill säga eh, de här instegsjobben som innebär att eh, arbetsgivare får arbetsgivaravgiften sponsrad av staten eh, för att anställa just invandrare. Och det är helt otroligt att uh, Jan Björklund ens tar upp den saken, tycker jag. För att instegsjobb innebär ju just diskriminering av svenskar. Vi svenskar får sponsra vår egen diskriminering och vår egen arbetslöshet. Jag tycker faktiskt att en svensk som går arbetslös har all rätt att fråga sig är jag arbetslös på grund av att det saknas jobb eller är jag arbetslös för att någon utlänning har fått jobbet på grund av regeringens diskriminerande sponsring av utländsk arbetskraft. Mm. Det kan man ju inte riktigt alltid veta. Nej. Jag tänkte när det gäller Lars Åhli där, han hade ett, ett eget anförande också i, i riksdagen. Och där vill jag minnas att han nämnde just det här ordet att de ska kämpa då mot orättvisorna i samhället. Och det är ett ord som, som, som de ofta använder i vänster, just ordet orättvisa, att samhället är väldigt orättvist. Mm. Men det är väldigt man använder ordet rättvisa, att man vill så att säga verka för rättvisa. Och det tycker jag själv personligen att det är ett väldigt bra ord faktiskt. Och... Jag, vill, jag tittade på Öppna kanalen här i söndags och eh, såg delar av ett föredrag av Bengt Göransson, socialdemokrat. Och han sa ju det då att eh, rättvisa, han gillar inte begreppet rättvisa. Han tyckte att man skulle byta ut det ordet mot solidaritet. Mm. Och den ett exempel där att eh, jag menar på att rättvisa innebär att alla människor får lika mycket i glaset. Men eh, enligt solidaritetsprincipen då så är det så att vissa behöver mer än andra. Mm. Det tycker jag låter väldigt typiskt socialdemokratiskt. Eh, för min del så är, ä, innebär rättvisa det att den som arbetar till exempel eh, åtta timmar och får 16 kronor i lön efter skatt. Eh, den bör då rimligen få det dubbla ifall han skulle jobba 16 timmar. Det mm. kan man ju tycka. Mm. Medan eh, solidaritetsprincipen den innebär ju att eh, den som orkar jobba lite mer bör också kunna... <laughs> vara lite solidarisk till sina andra mm. medarbetare och därför lämna över delar av sin lön till dem. Va? Mm. Men jag, vill, jag anser då att själv jag tycker ändå att vårt parti också strävar efter just rättvisa. Kanske mer än just solidaritet. Mm. Ja, men på något sätt så påminner det lite grann uttrycket om Alla är jämlika, men vissa är lite mer jämlika än andra Ja, också. ja så ska man kunna säga Ja, vi ska göra så att vi tar en första musikpaus Och musikvalet för dagen är gjort med Just med anledning av att det är Gustav Adolfsdagen. Håll till godo Ja, det här är Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio Som sänder på 88 MHz Det ni hörde var plaudite Victor veko det var alltså hyllningsmusik till Gustav II Adolfs ära och hans segerrika armé. Musiken är från 1632. Inspelningen är dock aningen nyare. Och vi kommer att komma in på just varför vi hyllar Gustav Andra Adolf och varför vi håller hans dödsdag. Högtid vi håller hans dödsdag. Men vi ska fortsätta lite grann med den debatt som har varit i riksdagens talarstol där Sverigedemokraterna har varit uppe. Vi pratar just om Jimmy Åkesson och hans inlägg i partiledardebatten. Det hela började med att Mona Salin kritiserade regeringen för att hantera skottlossningarna i Malmö på ett dåligt sätt. Samhället måste reagera. Då, då håller det inte med att skicka integrationsministern till någon boxningsklubb, sa Salin, som också gratulerade Reinfeldt till valsegen. Och Salin angrep som sagt Sverigedemokraterna. Och betecknade det som en stor förlust för demokratin att ett parti med rötter i rasism, som hon uttryckte det, nu har tagit plats i Sveriges riksdag. Och um, um, Åkesson begärde replik på det och sa så här att Mona Sahlin påstår att mitt parti har rasistiska röst, rötter. Men det var inte mitt parti som tog initiativet till rasbiologisk forskning eller tvångssteriliseringar av människor. Det sa han alltså i sin debut i talarstolen och han undrade också varför. Som han hävdade att Socialdemokraterna gömmer undan tidigare löften om att skapa rättvisa för pensionärer genom att sänka deras skatt. Mona Sahlin återkom då till att Sverigedemokraterna är ett parti sprunget ur vit maktrörelsen och rasistiska rörelser. Hävdade att SD är ett enkelspårigt parti med en enda agenda och att ställa grupp mot grupp och angripa invandringen. Och sen kom Lars-Oly och kritiserade Salin. Jimmy Åkesson kritiserade för övrigt Reinfeldt. När Åkesson begärde replik på Reinfeldts anförande så sa han det att regeringen har inte lyckats skapa särskilt många nya jobb och inte bryta utanförskapet. Regeringen har inte lyckats bryta utanförskapet. Istället fortsätter man att fylla på det. Invandringen har aldrig varit så stor som under regeringen Reinfeldt. Hur man ska kunna bryta utanförskapet och stärka arbetslinjen samtidigt som man fortsätter att importera arbetslöshet, eh, frågade Åkesson. Eh, Reinfeldt påminner om att det tidigare bara fanns en dörr för de som kom till Sverige och på den stod det asyl. Eh, Åkesson kritiserade också regeringens instegsjobb för invandrare som innebär diskriminering av infödda svenskar. Det är ett horribelt system som man aldrig hade behövt införa- om man utgått från våra behov och förutsättningar, sa Åkesson. Och, äh, Åkesson sa också det att äh, Sverige har kanske Europas mest liberala migrationspolitik. Att då kräva en amnesti för illegala invandrare är oansvarigt och oerhört kostsamt. I sin replik då mot äh, Peter Eriksson, Miljöpartiets språkrör. Men Peter Eriksson slog ifrån sig och med att Miljöpartiet står för öppenhet och bejakar mångfald och tror att det gör Sverige bättre. Sen så kom Åkesson då in i sitt anförande på att det politiska etablissemanget för en splittringspolitik och eroderar grunden för den svenska välfärden. Och splittringspolitiken då det är massinvandringen och den segregation som följer i dess spår. Sverige är ett fantastiskt land... Det är mycket vi har anledning att vara stolta över och slå vakt om. Men det finns också mycket att oroa sig över. Och det är det många som gör. Och han gav massor med exempel på detta. Men ni kan som sagt se hela debatten på Sveriges Televisions hemsida och SVT Play. Och i media så tycker jag nog att Åkesson har fått ganska bra kritik ändå, trots att de som skriver om honom och om debatten är våra direkta motståndare. Till och med en bloggare som kallar sig Jinge, han är vänsterpartist tror jag minns han, var tvungen att tillstå att Åkesson faktiskt var bra. Själva rubriken var Åkesson bra i tv. Han har då konstaterat att han nu efter att ha tittat på den här partiledardabatten i fyra timmar så skriver han så här att det fanns en ovanlighet med denna debatt och det var Jimmy Åkesson. Han har aldrig tidigare deltagit i någon sån här debatt. Och det mest skrämmande var att han är duktig. Han menar att det inte gick riktigt lika bra för alla andra. Men han ger en del exempel på hur debatten förlöpte. Och som sagt, han tvingades tillstå. Åkesson var duktig. det är ju intressant ändå att en vänsterperson är då kan ge, som tycker att det är att åkarna duktig. Själv måste jag ändå säga då, som, som svärdimplantat att Lars Wåhl är väldigt underhållande i, i, i riksdagen. Bland annat så slog han väldigt hårt mot moderaterna och menade på att eh, det här med privatisering av skolor och, och så vidare ledde till att eh, företag som flyr då till skatteparadis eh, kan då smita från skatten och inte bidra till vår gemensamma välfärd eh, gynnas av det här. Och, eh, Ja, han framför det på ett väldigt eh, roligt sätt tycker jag och eh, det, det är verkligen så att eh, när man då lyckas genomföra något väldigt stort så, så pekar han på sådana här små kryphål som är väldigt svåra att, för regeringen då, att kanske undvika men som man givetvis ändå måste se lösningar på i, i längre va. Mm. Men eh, vi får väl ändå på något sätt eh, ge Lars Håll lite beröm då, då för, att, för hans underhållningsvärde. Mm. Säga. Ja, just Sen efter den här partiledardebatten så kom det en allmänpolitisk debatt att ta vid. Och det var Sverigedemokrater uppe i talarstolen då också. Dels var det William Petzell som pratade om invandringspolitik. Det var Rickard Jonsoff som var uppe och talade om skolpolitik. Sven Olof Sellström om arbetskraftsinvandring och arbetsmarknadspolitik. Och så Mikael Jansson, försvarspolitiken. Och det mest uppmärksammade och intressanta för media det var ju då invandringspolitiken när Sverigedemokraternas William Petzel gick upp och det stod så här i Expressen dagen efter. Rubriken var SD-attacken i talarstolen. Här attackerar Sverigedemokraterna islam och kallar en moderat ledamot för islamist i riksdagens kammare. Och det står då att under gårdagens allmänt politiska debatt om invandring och migration stod Sverigedemokraterna än en gång i fokus. <kör> I ett replikskifte med Moderaten Mikael Svensson gick William Petzel till angrepp mot islam och särskilt eh, Moderater ledamoten Abdirizak Vaberi. Citat. Partiet har släppt in en islamist i den här församlingen som inte tycker att det är okej okay att män och kvinnor skakar hand med varandra sa Petzel om Moderaterna. Och efter attacken som man då beskriver det tvingades talmannen gripa in. Jag vill bara påminna om att debatten ska handla om sakfrågor. Det blir märkligt att angripa personer som inte har möjlighet att försvara sig. Så tredje vice talman Liselott Hagberg som ledde debatten just då. Men SD-ledamoten Kent Ekeroth gick upp och sa ungefär samma sak en gång till. Och Petzell gjorde också en liknelse kring sin islamkritik. Att kritisera islam är som att kritisera kommunism eller nazism. Min uppgift är att stå emot alla totalitära krafter. Och det motiverade han också med att just islam är inte enbart en religion utan också en politisk ideologi. Och så att säga beskriver exakt hur man ska leva alla delar av sitt liv. Och efter den här debatten så förklarade också Petzell varför han hade gått till angrepp mot Vaberi. Det är en person som i flera intervjuer förespråkat kvinnomisshandel, att kvinnor och män inte ska skaka hand med varandra eller dansa med varandra. Jag tycker inte vi har fått tillräckligt tydliga besked från Moderaterna hur de ställer sig till de värderingar som han ändå har. Och på frågan då, är det inte fel att gå till angrepp på en person som inte fanns på plats och kunde försvara sig? Då svarade Petsell att han hade möjlighet att komma hit och det var flera som nämnde Jimmy Åkesson trots att han inte var här. Och migrationsministern Tobias Billström deltog i debatten och han reagerade på de här anklagelserna och sa att det är inte mitt intryck att vi har någon som delar de åsikterna som personen i fråga skulle ha, eller att partiet skulle ha de åsikterna. Och så vidare och så vidare. Mm. Ja, nej men vi fick rätt mycket uppmärksamhet. Jag kan säga att William Petzel gjorde oerhört bra ifrån sig. Det var ett mycket bra anförande han höll och de allra flesta debattörer fick tre eller fyra repliker på sig. Men William Pitzell han fick 19. Det var 19 personer som gick upp och ville debattera med honom mm. angående det här. Mm. de fick ju en hel del problem också kan jag tänka mig att bemöta. Och... Mm, ja, jo, absolut. Eh, sen kan jag också i förbifarten eh, i och med att jag har nämnt SVT, eh, Sveriges Televisions hemsida där man också kan se hela den här debatten där finns det också uppgifter om att eh, det kommer en dokumentär om Sverigedemokraternas väg till riksdagen som kommer att sändas i Sveriges Television kanal 1, torsdagen den 11 november klockan 21.00. Det är alltså precis samtidigt som det här programmet sänds i repris för andra gången och eh, ni som hör den reprisen, ni, för er så är väl klockan nästan 21 nu så att eh, ni kan ju då eh, slå på tvn. Mm. För att då är det alltså Med texten står det så här Följ med bakom kulisserna hos Sverigedemokraterna Här skildras Sverigedemokraternas arbete Under valrörelsen 2010 Hur de lade upp strategier Hanterade kriser Och vad media skrev och inte skrev Vårt mål är att bli Sveriges största parti Säger Sverigedemokraternas Mattias Karlsson I dokumentären Och i den här dokumentären så får man följa Partiledaren Jimmy Åkesson Partisekreterare Björn Söder Presschefen Mattias Karlsson och som de kallade påläggskalven William Petzell. Eh, genom allt från praktiska övningar i svensk folkdans till eh, miljardbollande om en alternativ statsbudget. Och det är alltså torsdag den 11 november klockan 21 som detta sänds på TV1, Sveriges Television. Det eh, kan vara värt att se. Mm. Ja, vi kommer att eh, komma in en del på annat som har eh, uppmärksammats som oss i media och vi kommer framförallt att komma in på just att eh, det är Gustav Adolfs dagen och vi kommer att eh, nämna lite grann om Gustav Adolfs eh, liv och gärning. Och, eh, vi tar först en eh, musikpaus ytterligare och även detta är på samma tema som tidigare det vill säga hyllning till Gustav Adolfs den store. Håll till godo. Ja, då är vi tillbaka. Radio SD. Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det ni hörde var Salve vekorum. Svecorum. Det var alltså hyllning till Gustav II Adolf. Det var sådant som spelades i kyrkorna på 1600-talet för att hylla just Gustav II Adolf och hans segerrika armé. Det var ju på latin. Det finns ett uttryck som heter att man ska tala till bönder på bönders vis och på de lärde, till det lärde på latin. Och det ansågs ju då vara lite finare på den tiden att hålla sig till latin. Vi hade ju alldeles nyligen genomfört reformationen på Gustav Adolfs tid. Och före dess så skedde ju all predikan i kyrkorna just på latin. Men Gustav den andra Adolf i alla fall, eller Gustav Adolf den Store som man också kallas, Föddes den 9 december 1594 och stupade i Lytzendimman den 6 november 1632. Han blev Sveriges kung år 1611 och var sedan regent i, fram till sin död. Han anses vara en av världshistoriens främsta fältherrar. Han var son till Karl IX och Kristina av Holstein Gottorp. Och gifte sig i november 1620 med Maria Eleonora av Brandenburg- och han var också far till drottning Kristina. <skratt> eh, den information jag lyckades hitta på nätet så var det så att efter en kort förmyndare regering och efter att hans kusin Johan, härtig av Östergötland, avsagt sig sina tronanspråk så besteg Gustav Adolf Sveriges tron i december 1611, bara 17 år gammal. Han kröntes i Uppsala den 12 oktober 1617 av den dåvarande ärkebiskopen. Det var så att Gustav II Adolf ärvde tre krig kan man säga. Det var dels ett ärervningskrig som Karl IX hade påbörjat- och sen två försvarskrig, ett mot Danmark och ett mot Polen. Och Polens kung Sigismund, som var Gustav Adolfs kusin- <hör> han betraktade sig fortfarande som Sveriges legitime kung. Och jag hittade också på Youtube faktiskt tv-serien Hermans historia- Just avsnittet som handlar om Gustav den andra Adolf. <clears throat> Herman Lindqvist säger där att utan alla dessa svenskar som kämpat till döds i alla dessa blodiga krig så hade Sverige inte existerat. Lindqvist säger också att den mest betydelsefulla av våra krigarkungar är utan tvekan Gustav den andre Adolf. Han var en stor statsman, mycket bildad, han talade många språk och han var en stor krigare som förnyade hela krigskonsten. Och kejsar Napoleon långt senare alltså ska ha sagt att Gustav II Adolf är en av de tio av världshistoriens stora härförare som man måste studera om man själv vill bli en stor härförare. När Gustav II Adolf tillträdde så hade Sverige som jag sa ganska nyligen genomgått reformationen som innebar att vi klippte banden till påven i Rom. Och fortsättningsvis så skulle svenskarna inte längre styras i sin religionsutövning från utlandet. Inte heller skulle man behöva betala skatt till Vatikanen utan den svenska kungen blev också den svenska kyrkans statsöverhuvud. Vilket innebär att det bästa sättet att tjäna Gud blev då att tjäna konungen och därmed landet. Sveriges resurser skulle användas för svenska behov i första hand och man kan säga att vår kristna tro därmed anpassades till en nationalistisk ideologi Snarare än den internationalism som katolicismen och många andra världsreligioner är. Reformationen innebar också att människorna inte lät sig styras i sin religion av religiösa ledare på samma sätt som tidigare i alla fall. Utan man fick mera en direkt kontakt med Gud. Och man förväntade sig förhålla sig till Gud efter sitt eget samvete som ju Luther lärde oss. Och med facit i hand så kan vi också konstatera att de länder i världen som har lyckats bäst och kommit längst i fråga om teknisk och ekonomisk utveckling, kultur, samhällsutveckling, det är de kristna, protestantiska länderna. Här är korruptionen mindre vanlig än i andra länder och lika så organiserad brottslighet mindre vanligt. Samhällena är bättre fungerande, beträffande byråkrati och infrastruktur med mera. De katolska länderna ligger inte så långt efter men om man ser på muslimska diktaturstater framförallt där lever man ju fortfarande på medeltiden i vissa avseenden. Inte beträffande teknisk utveckling men man har primitiva bestraffningsmetoder, en primitiv kvinnosyn och man har inte genomgått vare sig reformation eller upplysning eller så. Men för att komma in tillbaka lite grann då till Gustav Adolfs gärning så var det så att reformationen som sagt var i Sverige ganska tidig med men det var flera andra länder som följde efter. Och det här ledde till konflikter med den katolska delen av Europa, det vill säga Sydeuropa. Och det var i sin tur en bidragande orsak till de krig som kom att utkämpas i Europa. Och det var här som just Gustav den andre Adolf ingrep. Han ryckte ut till försvar för sina trosförvanter i Centraleuropa och betraktades som den stora befriaren av många. Ett exempel som kan nämnas är då katolska soldater belägrat Nürnberg vars invånare var protestanter och de var helt skräckslagna inför den katolska belägringen. Tidigare hade man sett protestantiska städer på 36 000 invånare slaktas fullständigt. 30 000 invånare slaktas av 36 000 möjliga. Och I Nürnberg så var man naturligtvis rädd för att samma sak skulle hända även där. Det är så att i den tyska mytologin så talas det ju också om lejonet från Norden. Det är alltså ett stort rasande lejon som rycker fram och men han angriper bara människornas fiender. Och människorna i Nürnberg under belägringen där börjar ju fråga sig om detta är en profetia som snart håller på att besannas. Kan det vara just Gustav andra Adolf som är detta lejon som ska befria oss? Och efter att eh, ha utkämpat långa, hårda och blodiga strider så lyckas Gustav André Adolf återigen segra och eh, befria staden. Och eh, Stadens högste präst, tillika kompositör, anhåller då om eh, tillstånd att komponera ett eh, musikaliskt hyllningsverk till Gustav André Adolfs ära. Eh, och detta beviljas också. Och i detta verk så slår kompositören fast att just han är lejonet. Genom honom befriar Herren vår stad. Mm. Det är musik som vi har spelat i Radio SD tidigare men vi ska inte göra det den här gången. Ja, det mest intressanta tycker jag det är just det här med kriget om man skulle kunna säga protestantismen och katolicismen och eh, det kanske man inte riktigt förstod då men, men eh, katolicismen var ju faktiskt ändå nu när man har ett historiskt facit, facit framför oss så var ju ändå katolicismen eh, det absolut största hotet mot eh, den tekniska utvecklingen i samhällena i, i Europa och eh, det var ju någonting som man genom de här krigen då lyckades eh, eh, ja, bestregla och tack vare det så ser det ut som det gör idag med, eh, alla, med all den tekniska utvecklingen och man tror ju mer och mer på evolutionen också Därför att den eh, protestantiska eh, kyrkan och framförallt svenska kyrkan kan man säga Dels så har den ju varit väldigt sekulär Men dels så har den ju också accepterat mycket av det här darwinismen och så vidare va? Mm. Och att det är evolutionsteorin som, som gäller och, och det går inte helt enkelt att, att, att, att förneka uppenbara fakta Som medlemskapsmän har tagit fram, Ja den här just reformationen möjliggjorde ju eller påskyndade åtminstone i många stycken sådana saker som uh, upplysning uh, det påskyndade och uh, ledde till i viss mån uh, sekulariseringen och demokratiseringen av uh, de uh, nordeuropeiska samhällena mm. och de här sakerna har ju också lett till uh, mycket positiv utveckling som du sa och eh, även eh, om man utgår från ett eh, religiöst perspektiv så kan man ju konstatera att de som genomgick reformationen har i det avseendet belönats av Gud om man så vill eh, och är man inte så mycket för religion så kan man ju tacka reformationen också i viss mån i alla fall för den demokratiseringsprocess som kom till stånd förvisso flera hundra år senare men eh, det var ju just i de kristna protestantiska länderna som det möjliggjordes. Mm. Och att man också skiljer lite grann mellan religion och eh, hur man lever sitt liv i övrigt och eh, så att säga samhällsutveckling i övrigt. Självklart mm. är det är så att man i om man ser på katolska länder så är de ofta väldigt starka förespråkare av moral, eh, familj och sådana saker. Men eh, jag tycker att det är ofta där också som de här otrohetsskandalerna och andra eh, tyvlaktigheter ofta uppdagas. Jo, det är väl mycket sant också i och för sig. Va? Sen kan man ju titta, som du sa där också, när det gäller då eh, katolska och protestantiska länder, att eh, det var viss skillnad där på ut utvecklingen och sen också hur samhällena ser ut idag. Och du nämnde också kriminalitet och, och så vidare där. Mm. Och eh, det ser man ju inte minst ett ganska så tydligt exempel i Nordamerika och Sydamerika, men man jämför de två kontinenterna då. Visserligen så är ju USA då ett ganska så multireligiöst samhälle, då, men i någon mån får man väl ändå säga att den protestantiska läraren har ju så att säga övertagit även där. Och USA är ju också ett, lite av symbolen för, för den tekniska utvecklingen som kanske nu på senare tid börjar tas över mer och mer, kanske av Sydkorea och ja, östra Asien överlag. Och där borta i Asien, där börjar också kristendomen mm. gå framåt väldigt starkt tror jag jo, uppgifter och, och, om. Och, och där man, man blir mer sekulär också. <här> ja, ja. Jo, absolut. Och även i sådana delar av världen där man har varit påtvingad kommunism så börjar man också ta till sig mm. kristna tron mer och mer. Sen till detta skulle jag också som slutligen då vilja lägga just att när det gäller eh, det som vi är väldigt kritiska mot här i Sverigedemokraterna som, som då massinvandringen och vi pratar ju en hel del om invandringen från, ja på senare tid kanske väldigt mycket från Mellanöstern och där märker vi en kraft, de, de kristna så att säga från Mellanöstern är ju oftast eh, överlag katoliker och där har man ju en, en syn som, som man kanske som svensk då uppfattar, uppfattar lite mer främmande än en, en, en, ja, den, den svenska kyrkans syn. så att säga. Jo, precis. Ja, så det, att, så att, om man säger katoliker eller någon annan form av mera internationalistisk kristendom. Det finns mm. ju även så här ortodoxa och det finns mm. även även andra. Ja, precis. Så att, så att vi, vi, det är inte så att vi, Sverigedemokraterna, Demokrater, vi, vi, vi, vi kritiserar ju inte bara islam utan vi kritiserar ju den här den här eh, religiösa fundamentalismen mm. eh, som, som, som då är väldigt verklighetsfrånvarande kan man säga, den har väl ingen direkt förankring med vår moderna vetenskap och vi plockar ju fram nya tekniska lösningar och eh, kommer fram, fram till ny ny eh, Forskning bland mm. inom ideologin och så vidare Nu, nu vill jag också bara äh, understryka att just den, äh, om man säger europeiska katolicismen är ju inte det som är äh, är ju inget större problem egentligen utan det är ganska närstående ändå mm. och äh, som sagt det är ganska så i förhållande till utom europeiska äh, länder ändå mm. ganska så väl fungerande samhällen som finns där mm. äh, Jag tänkte vi skulle ta ytterligare en kort musikpaus och det blir... Äh, det blir en hyllning till Gustav III då, men det heter just Gustavs skål. Håll till godo. Ja, det är Radio SD. Sverigedemokraternas röst i Stockholms radio. Det ni hörde var en snabbsvisa faktiskt, Gustavs skål. Det var inte en hyllning till Gustav II Adolf, men till Gustav III, men jag tyckte ändå att den passade rätt bra. Mm. Vi har väl pratat uh, färdigt om Gustav II Adolf, men jag hoppas att ni ändå tänker på uh, den store krigarkonung och uh, att ni firar hans uh, dödsdag, eller högt håller hans, uh, bort, hans uh, dödsdag. Uh, ät gärna en uh, Gustav Adolfs bakelse, det har mm. jag själv för avsikt att göra senare idag faktiskt. Mm. Vi kanske kan ta en tillsammans. Ja, ja, varför inte? Jo, men varför inte gå in på lite modern krigsföring uh, då, så att säga. Vi pratade ju här om Gustav och Adolf och det han gjorde det var ju det att han, han förde krig som hade starkt eh, ja, nationellt intresse, åtminstone om man tittar, från blickar från vårt håll och tillbaka. Kanske inte befolkningen i Sverige var så intresserad på den tiden, men, men resultatet blev ju ändå eh, väl så att säga. Absolut. Eh, här har vi ett annat krig i Afghanistan just nu som, som eh, kämpas, eh, utkämpas då och det är väl många länder som ligger mellan Sverige och Afghanistan och det gränsar inte ens till Sverige så man kan ju undra egentligen vad, vad, vad, vad detta ska syfta till då. Men eh, ja, Lars Åhly som vi har pratat om tidigare här idag och vi nämnde att han var väldigt underhållande. Han är, har ju, eh, han är lite allvarlig också ibland för att eh, man hade gjort en uppgörelse här med Miljöpartiet och eh, Socialdemokraterna alltså Vänsterpartiet eh, före valet och det verkar ju som att eh, ni som följer media ganska så noga. Ni eh, har säkert märkt att eh, man har ju frångått den här eh, uppgörelsen och nu vill Miljöpartiet och Socialdemokraterna göra upp tillsammans med majoriteten då i, i riksdagen. Och eh, eh, det här gillar inte Lars Åhler. Och i Dagens Nyheter här igår, i fredags, så står det så här att Salin har redan gett SD-inflytande. Eh, och i valrörelsen så lovade... S-ledaren Mona Sardin gång på gång att aldrig någonsin göra sig beroende av Sverigedemokraterna eller att medverka till att partiet får inflytande. Nu anklagar anklagen Lars Åhlig henne för att göra just det sistnämnda. Och han säger så här, i riksdagen igår försvarade Mona Sardin uppgörelsen med att hon inte tycker att den här frågan ska få avgöras med, eh, av Sverigedemokraterna. Genom att hon säger så och förflyttar sina egna positioner har ju SD redan fått ett inflytande. Det bekymrar mig och, uh, att uh, Socialdemokraterna och Miljöpartiet uh, ens tänker i de banorna, säger, säger Lars Åhlig. Det är i samma riktning som om man börjar förhandla med Sverigedemokraterna, menar vi kan väl säga så här att eh, vi kanske också är väldigt besvikna över det här, därför att eh, vi har ju sagt att vi vill ta tillbaka trupperna eh, ganska så omgående från Afghanistan, för vi har ingenting där att göra. Och eh, vänst, vänsterns, eller vänsterblockets sig den eh, gick ut på just att få hem trupperna och Lars Råhl tjatar om att eh, han har ju sagt det flera gånger här nu i, i riksdagen att eh, 2011 senast så skulle man ju ta hem trupperna så att säga de stridsstögerna så att säga, de stridande förbanden och eh, det har man ju lämnat från Socialdemokraternas och Miljöpartiets sida och eh, det har ju istället gett oss eh, det, det, det, vi har ju så att säga tappat möjligheten att påverka där, därför att eh, vi har ju gärna fått eh, ja, vara med och eh, beslutat om ett restriktivt eh, Uh, resultatet. Uh, vi vill ju liksom dem så att säga, ta hem trupporna. Och uh, här kan man säga då att Lars Wåhl, han, han menar väl på att SD att just, just att det finns i riksdagen har ju påverkat uh, uh, det här beslutet av Mona och Gänget att gå över då för att vi inte ska få med och påverka. Och det kan man ju tycka är väldigt dumt att man ger upp sin egen politik bara för att inte SD ska få med och påverka. Det, det gör att vi får ett sämre eh, förhandlingsläge eh, och de själva även får bli eh, tvungna att ge vika för borgarnas. Eh, det gör ju att majoriteten av väljarna inte kan, kan så att säga avgöra det här. Det kan man ju tycka är lite märkligt. Mm. Vad säger du då? Jo, i högsta grad. Ja. Sen när vi var, inne på, vi var inne på lite islam och så vidare här senare och eh, det är så att eh, i torsdags och i fredags här så var ju då en delegation från Ira Irans utbildningsutskott eh, till Sverige på artighetsvisit. Och eh, de iranska regimföretagarna ska de skulle besöka då riksdagens utrikesutskott och, och eh, utbildningsutskott. Och eh, det här är något som Folkpartiet då, eh, har satt sig på tvären emot. De gillar inte det här. Eh, och eh, Fredrik Malm, han skriver det på fredrikmalm.eu att... Eh, det finns en rad skäl till varför detta besöka är olämpligt medan på, Så alltså nämner fem olika exempel här. Men samtidigt så måste man ju ändå tycka att, att det är bra att ha en väl fungerande kontakt med de här länderna i Mellanöstern. Framförallt kanske med anledning av att det är många människor som söker sig till Sverige och just säger asyl från de här länderna. Och då är det bra att veta vad att säga, det de flyr, flyr ifrån. Är det så att de är politiskt förfällda eller är det så att man helt enkelt är misstänkt eller dömd för brottsligheter i sitt hemland och sen flyr rättvisan? då kanske det inte är så intressant för oss demokrater att gå hit dessa, och om man flyr överhuvudtaget eller bara vill förbättra sin ekonomiska Precis. standard eller så sen är det så att Iran då Fredrik Malms hans argument mot det här det skulle vara att man har en så pass hemsk kvinnosyn och man har en sån hemsk syn på demokrati och frihet och så vidare i Iran och så menar han på att man Eh, folkets pengar går till Hisbolla och, och så vidare va? Och, eh, och liknande anklagelser och eh, det är ju inte så bra eh, att bete sig egentligen på det sättet därför att eh, vi, är ju, vi har ju trots allt en, vissa varor om man till exempel bomull och liknande om man vill få in tyger och textiler från eh, Mellanöstern till Sverige så, så eh, vill man gärna ha en välfungerande kommunikation med andra Länder. och eh, det är inte så bra om dessa eh, eh, ja, dessa här kontakter blir så att säga skadade eh, av det här beteendet Men, eh, och det blir, som vi i Sverige Sverigedemokraterna är mest kritiska till när det gäller just mellanöstern det är ju inte i, fram, i alla fall inte första hand sättet som de, de styr sina egna länder på utan framförallt är det ju att det kommer väldigt många människor från de här områdena och eh, ja, fortsätter med sin verksamhet sin kriminella verksamhet i Sverige. Bland annat så är det ett stort, stort flöde av illegala droger och så vidare från mm. de här länderna in i Sverige. Och det är ju någonting som vi starkt motsätter oss. Ja, i den mån det är kriminella verksamhet så kan det fortsätta i Sverige. Annars så är det ju deras religiösa verksamhet eller vad det nu än är och deras eh, konstiga mm. syn på saker och ting. Man kan säga så här att vi har ju ingenting emot... Vi kan inte motsätta oss vad befolkningen i Iran, va, hur, hur de beter sig i sitt eget hemland. Och det tycker inte jag att vi har så mycket med att göra Absolut med överhuvudtaget heller. Nej. Och eh, lika så som vi inte tycker att andra länder ska lägga sig eh, hur vi sköter oss här i Sverige. Nej. I Sverige be beter vi oss på våra sätt. Och vi är ingen uh, som helst uh, anledning att ifrågasätta hur uh, människor beter sig i andra länder. Mm. Nej, precis. Jag skulle som hastigast vilja avsluta med att säga att det har uppmärksammats i tidningarna också att det har varit en SD-politiker i krogbråk i Reykjavik på Island brukar det stå i rubrikerna. Det var så att William Hane som är var närvarande vid ungdomens nordiska råd, 18-årig sverigdemokrat som också jobbar som pressekreterare på SDU. Han ska tydligen ha råkat i bråk då och han eh, sa då att när han skulle betala för ett par drinkar så kastade han fram kreditkortet på eh, bardisken och på ett lite nonchalant sätt och eh, bartenden blev då upprörd och kastade tillbaka kortet på eh, den här Sverigedemokraten då William Hane som han heter och eh, enligt bartenden så ska då Sverigedemokraten William Hane ha slagit händerna i bardisken och skrikit jävla blatte det förnekar och bestämt och det kan jag också upplysa om att alla vi som har träffat William Hane och känner honom någorlunda kan ju smått gå ed på att han aldrig någonsin skulle bete sig på det där viset. Utan det där är helt enkelt att vart änden troligtvis blev upprörd bara av att Hane då ska ha uppfört sig arrogant eller så när han kastade fram kreditkortet och sen så har han då börjat hitta på en massa saker om vad William skulle ha sagt. Eh, och eh, han får en fråga William Hanne blir tillfrågad av en journalist varför skulle de hitta på de här sakerna då svarar han att jag vet inte vad de har att vinna på det förmodligen är det personliga motiv kanske tycker de illa om Sverigedemokraterna ja eh, det var i alla fall om detta eh, ni som vill kontakta partiet får gärna skriva till eh, Sverigedemokraterna box 20085 104 Stockholm ni kan också ringa till 08 50 00 00 50. Gå gärna in på våra hemsidor www.sverigedemokraterna.se eller www.radiosd.se Och ni som vill höra av er till Radio SD kan skriva till infosnabela radiosd.se Ha nu en fortsatt trevlig Gustav Adolfs dag. Vi avslutar som vanligt med lite musik. Lyssna gärna på oss igen nästa vecka. Mm. Tack så mycket. Ha bra. Hej då.